بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقسم من لساني يفقه قولي Allahumma əllimnə mə yənsaunə qanfa mə əlləmtənə Allah subhanət halədən istəyirik ki dərsimizi bərkətdə etsin və qiyamət günü cənnətə daxil olmağımıza səbət etsin. Amin. Amin. Rəbbimizə həmdə olsun, şükürlər olsun, həcdən öncəki dəhslərdə e, Böyük Günahlar kitabını İmamı Zəhəb Rəhmətullahın Böyük Günahlar kitabını tam kamil bitirdik. Və inşallah bugün İmam Bərbəhərinin Şəh-i kitabına kitabını oxunuşuna və həmçinin kiçik də olsa Şəx Yəhiyyə Əhməd Yəhiyyə Nəcmi Əfzəhullahın bu kitaba etdiyi şəhərləri toxunca Allah Əfzəhullahın izni ilə İmam Bəri Bəxəri öz zamanında yaşamış ən böyük sünnə alimlərindən biridir həssə əqidə alimləri arasında tanım, ən yəni çox tanınmış və onun kitabı ən çox əllərdə gecən şəxslərdən biridir. İmam Bəl-Bəhər adı küniyəsi Əbu Mühəmməd adı Hüseyin Hüseyin İbni Ali İbni Xələf Ərbarbəhər idi. Bərbəhər Bərbəhəri sözü onun atasından, babasının ləqəbi olub və bərbəhər e, Hindistan tərəflərdən dərman gətirməklə və s. ilə məşğul oldular və buna görə həmin dərmanın ismindən gətirdikləri dəva dərmanın ismindən onların ləqəbi belə qalıb. Və bu adla da On harda doğulmağı və neçənci ildə doğulmağı haqqında dəqiq, dürüst bir məlumat olmasıdır, lakin Bağdat tərəflərdə, Bağdatda doğulması, yəni təxminən Bağdat və ya bağdad Bağdat ətrafında doğulması və həmin yerdə də e, böyüyü başa çatması, elm alması və s. kimi ümumi məlumatlar varid olmuşdur. İmam Rahmatullah öz kitabına Allah Subhanahu taala həmçini edərək başlayır və buyurur. Elhamdülillahi ləzih edanə lilislam. O Allaha həm də olsun ki bizi İslam'a hidayət etmişdir. Və menna alayna və axrajna min xeyr ümma. Fənəsə Allah təvfik limə yəhibbə və yərda və yəhfə mimma və yəsqat. Bu kiçik müqəddiməsində İmam Bəriyyə Hər Rəhmə Allah öncə Allah s.ə.və həm sənayidir. Bizə verdiyi bu böyük neymətə görə, İslam neymətinə görə, bizə bununla İslam neymətinə minnət etdiyinə görə bundan sonra buyurur O Allah ki, hansı ki bizi ən xeyirli ümmət edib. Ümmətlərin içindən ən xeyirli ümmət və bizi o ümmətlərin içindən xeyirli olaraq çıxardıq. Və sonra bu kiçik müqəddiməsinin sonunda Allah s.ə. dua edir və bu da sələfin, sələfçə aleyhin yolundandır. Bir işə başlamazdan öncə Allah-ı ələyə həmçəna edərdilər. Bu, Peyyəmət Səmin yoludur. Peyyəmət Səmin xütbələrinə öncə Allah-ı ələyə həmçəna edər, sonra xütbəsinin danışına başlayardı. Və bu kiçik xütbəsinin sonunda Rəxməhullah Allah-ı ələyə dua edir və buyurur Fə nəs Ət-təvfiq, ləməyə, oşubu və yarda Allah-ı onun sevdiyi və razı qaldığı işlərə bizi müvəffəq etməsini istəyirik və şiqdu mimmə yəqrahu və yəsxət və sevmədiyi, xoşuna gəlməyən və qəzəbləndiyi işlərdən bizi qorunmasını istəyirik biz də həmçin Allah-ı aladan istəyirik ki Allah-ı bizim bu dualarımızı qəbul etsin bizi sevdiyi və razı qaldığı işlərə müvəffəq etsin, qəzəbləndiyi işlə Müksin müqəddməsindən sonra İmam Rəhməhullah e, mətnə başlayır və mətni mütəqəddimlərin, yəni keçmiş alimlərin üslubunda yazır. O üslubda ki, keçmiş alimlər kitablarına qeyd etməzdilər. Tövvidin üç qismi var, filan filan qismlər və yaxud şirkin qismləri, hər qismin tərifi və s. belə qeyd etməzdilər. Lakin əhlüsünə və cəmənin yolunu bəyan edərdilər. Dəyənəm Əsləmin yolu budur. Belə deyərdir, belə buyurardı. Keçmiş tövbid kitapları bu, ıı, qəbirdə, bu formada yani, ıı, yazdılardı. Lakin indiki müasir kitaplar oxuculara asan olsun deyə yani, qismlərə ayrılır, hər qismə tərif verilir, onun nə olduğu başa düşürsün deyə. Necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhadan o zamanki soruşdular, vitir namazı haqqında, dedilər ki, vitir vacibdirmi? Deyə sual verilir, nə cavab verdi? Nə Peygamber s.a.v, nə Abbaqir, nə Ömr onu tərk etməyib. Çox, şey, indiki əksə kitablarında filan şey vacibdir, filan şey sünnətdir, filan şey hökmü budur və s. Bu, insanlara asanlıq gətirmək üçündür. Lakin sələflər belə etməzdilər. Sələflər, təbii ki, bu da sələfin yollandır, buna dəlil-sübut var. Lakin... Öncəkilər başqa bir üslub tutardılar. Yalnız dəlil verirlər, dəlli götürərdilər, ona əməl edərdilər. Təbii ki, bu cür bilməyin də üstünlükləri var. Təbii ki, sələf də bunu bilirdi. Lakin, öyrətmək üslubunu tətbiq edən zaman başqa üsluda, yəni yalnız dəlil vermək üslubu ilə yəni, öyrədərdilər. Ona görə İbn-i Məsul Rölyam buyurur ki, vitir namazını nə Peyğəmbər s.ə.v, nə Abubəkir, nə Ömər ə, tərk etməyib. Və dəfələrlə eyni sual verirlər və dəfələrlə eyni cavabı verir. Eyni cavabı təkrar edir. Yaxıca onun vacib olub-olmadığını, yaxud da sünnət olub-olmağı bəyan etmir. Və yəni edir ki, Rəsullullah bunu tərk etməyir, sənə tərk etmə. İmam Bəri Bəxir bu kitabında təxminən həmin sələf alimlərinin üslubunu tutub və kitabında sələfin yoluna uyğun olan və uyğun olmayan əqidə məsələlərində sələfin yoluna uyğun olan və uyğun olmayan məsələləri geririb. Və bu məsələlərdən birincisi olaraq buyurur İləm, ənəl-İsləm huva sünnə və sünnə yəl-İsləm buyurur, rəhməllullah, bil ki İslam sünnətdir İslam Yəni İslam dini, doğru, haqq olan İslam peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Və sünnətiyəl İslam. Fə təyəssümə sünnəti də elə İslam dinidir. Vələ yəqumu ehaduhuma illə bil-ağər. Bunlardan biri digəri olmadan olması mümkün deyil. Heminə sünnə lüzumul cemaatə. Həminə fəyəssümə sünnətindəndir ki, cemaatla olasan, cemaatla olmaq da Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin sünnetindəndir. Və mən rəqibə ghəyərəl cəməəə və fərəqəhə teqad qala'a rıqqətəl-isləmə min ulqih və kənə zəllə muzillə və buyrur rəhməhullah kim eger cəmaattan başka birisini özüne yol seçərse hak qücərində olan cəmaattan başka bir cəmaatı və yaxsa başka bir özüne yol, yol seçərse və cəmatı parçalayarsa və yaxud da cəmatı tərk edərsə, artıq o, İslam boyunduğunu boynundan çıxarmış olar və zəlalətə düşmüş və özü ilə insanları zəlalətə aparanlardan olar. Bu, birinci başlığın, birinci fəslinin şərhində Şəx Əhməd Yahya Ən-Nəcmi Həfzəhullah buyurur. ənəl İslam və sünnə və sünnə hiyəl keyfə dəlik yəni ənəl-İslam il-xəqiqi hua sünnə fəmən istiqamə ələ sünnə və əqaməhə fəqəd əqaməl-İslam buyurur Həfzəhullah bu sözün mənası yəni İslam sünnətdir sünnət İslamdır sözünün mənası o deməkdir ki kim əgər həqiqi İslamı yaşamaq istəyirsə o sünnətdən yaxışsın yəni həqiqi İslam o sünnətdir Kim əgər sünnəti doğru yerinə yetirərsə, sünnə üzərində gedərsə, o zaman artıq o haqq olan İslam üzərində olmuş olar. Dəqiqət eləsəz, Peyyəmələ Səhəmin sünnəsi nə deməkdir? Yəni, Peyğəmələ Sələlləlləm bütün İslamı öz həyatında yaşayıb. Bütün İslamı öz həyatında yaşayıb. Yəni, bu Peyyəmələ sünnəsidir. Onun yoludur. Əgər kimsə kamiliklə Peyyəmələ Səhəmin sünnəsini yaş Və demək ki, ölə İslamı kamil olduğu kimi yaşayır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi heç bir şey tərk etmədən tam olaraq öz həyatında yaşayırdı bütün İslamı. Bütün İslamı öz həyatında tətbiq edirdi. Və kim əgər Peyğəmbərin yolu ilə gedərsə, bütün hər bir şeydə artıq İslamı kamil yaşamış olar. وَمَن اعْوَجَ أَنْهَاهَا وَمَا لَهُ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا o ki o qad axl bil islam islamı hqiqi ay kim peyğəmbərin sünnətini naqislik edərsə yəni onun yerinə yetirərkən naqis yerinə yetirərsə sağa sola əyilərsə lazıminca yerinə yetirməzsə onun İslamında xəlal olmuş olar yəni o İslamı həqiqi kamil şəkildə yerinə yetirmiş olmaz iman bərbəhə rəhməhullahun islam sünnət de sünnət islam sözünün mənası budur Və kim əgər sünnəni yaşamırsa, o deməli, İslamı lazımınca yaşamır. Və buna görə də kim əgər sünnəni Qurandan ayırırsa, o artıq açıq aden zəalatə düşmüşdür. Çünki Peyyambar Sələm sünnəsi Qurandan ayrıla bilməz. Qurandan ayrıla bilməz. Çünki Quranın şərihidir, açıqlamasıdır. Əgər Peyyambar Sələm, Quranı öz həyatda tətbiq etməmişsə... Və bütün hər bir şey Peyyamət Sələm sünnəsində gəlmirsə, onun həyatında gəlmiyirsə, onun sirasında yoxsa, onda artıq kim tətbiq edə bilər ondan sonra? Peyyamət Sələm sələmdən sonra kim tətbiq edə bilər həmin Quranın? Yəni, ən kamil İslamı yaşayan insanın yolu sünnə deməkdir. Ona görə də Quran sünnəsi, sünnədən ayrı başa düşülməsi, onun ardınca gedilməsi mümkün deyil. Və bundan sonra buyurur Şeyh Həfzəhullah, Bir ki, İslam dinindən meyil etmək, İslamdan kənara çıxmaq iki qismə bölünür. Birinci qism, kamil şəkildə, tam şəkildə sünnədən kənar olmaqdır. Hansı ki, bu kənar olmaq, insanı İslam dinindən çıxarır. Yəni, kim əgər fəyəməsəmin yolunu tamamı ilə tərk edirsə, təbii ki, o İslam dinindən kənardadır. Fəyəməsəmin yolu başlayır şehadət kəlməsindən ta Ən sonuncu, əmələ qədər. Kim əgər tam kamil şəkildə tərk edirsə, şək yoxdur ki, İslam dinindən kənarladır. İkinci qism, müəyyən qədər və yaxud da müəyyən işlərdə Peyyəmbəl Salıqsaqı sünnəsini tərk edən kəslərdir. Məsələn, müəyyən işlərdə və yaxud da müəyyən məsələrdə kimsə Peyyəmbəl Salıqsaqı sünnəsini tərk edərsə, o, öz İslamına, öz yaşadığı, yəni İslamı yaşamasına müəyyən qədərlə xələl gətirmiş olar. Ona görə kim nə qədər tərk edərsə, həmin qədər öz dininə xələl gətirmiş olar. Yəni dini həmin qədər zəif yaşamış olar. Və buna dəlil də Tevamə sallallahu aleyhi səlləm hədistə buyurur İftərəqəl-Yəhud Alə ihtə və sebəyən 72 Yahudlar, yetmiş iki firqəyə, yetmiş bir firqəyə bölünecekler. Ve iftarqan nəsərə, alə əsəbəyən və sebəyən firqə. Ve Fə, nəsranlar, hristiyanlar ise yetmiş iki firqəyə bölünürlər. Ve seyiftarq həzihəl əmmə alə thalafin və <coughs> Sonra fəyəməsəm buyurdu, bu ümməti isə, yəni İslam ümməti isə 73 firqəyə bölünəcək, onların hansı cəhənnəmlikdir, yalnız birindən başqa. Qalu mən hum, ya rəsullullah, ey mən yetirkə elvahidə və mən hum əhlüllərinə -əhl yəncünə minənnaq. Fəyəməsəmin səhabələri, Həmən soruş, soruşlar fəhəməsəmdən. O bir firqə, yəni o cəhənnəmdən qurtulacaq, o cəhənnətlik olacaq, necə tapacaq firqə hansıdır? Soruşlar. Onlar kimlərdir? Yəni o bir firqə hansıdır? Fəhəməsəm onlara cavabda, cavab olaraq buyurdu. Humu lədinə alə mitlimə ənə aleyhi və əshəbi Onlar o kəslərdir ki, və da o da firqə, o firqədir ki, onlar mənim, Və mənim səhabələrimin ardınca gedirlər. Yəni, bugün mənim olduğum nəyi yerinə yetirəmsə, necə yerinə yetirəmsə o cür və həmçin bugün səhabələrim nəyi necə yerinə yetirəmsə o cür. O yolda olan firqədir. Bu, hədisə çox faydalar var. Faydalar, ə, sayısı hesapsızdır. Lakin bir neçə faydalara toxunucu, Allahın izni ilə. Birinci, bizdən öncəki ümmətlərin firqələrə parçalanması. Elə zənn etməyin ki, o yəhudlər, hristiyanlar birdirlər. Hamısı bir zindana çəkic vururlar. Yox, belə deyil. Onlar parça-parçadılar. Onlar öz aralarında pirqələrə parça-parçadılar və həmçin onların qədləri parça-parçadır. Çünki haqq üzərində deyirlər. Haqq üzərində olmayan bir insanın qəlbi sabit ola bilməz. Kənarda baxanda Bəzilərinə elə gəlirlər ki, hətta bəzilər deyirlər ki, baxın, yəhudilər və yaxud da xristiyanlar necə hamısı bir yumruq kimi bəlk durublar. Yox, əslində belə deyil. Onlar öz əralarında bir-birini didirlər, parçalayırlar. Və onların ortaq məxəc toplanacaqları ortaq məxəcələr də yoxdur. Çünki əllərində olan kitabları artıq təhrif olunur. Həmçin bu hədifdə olan dəlis sübutlardan, Bizim ümmətimiz də parçalanacaq. 73 firqəyə parçalanacaq. Həmsin, həmsin də vardır ki, 73 firqənin 72-si müsəlman firqələrindən olsa da, cəhənnəmlə e, müjdələnib. Onlara cəhənnəm vəd olunub. Lakin bu cəhənnəm vəd olunmaq, o demək deyil ki, onlar əbədi cəhənnəmlə iqdirlər. Yox. Onlar müsəlman firqələrdəndirlər. Lakin, müsəlmanlardan tövhid əhli Yəni, tövhid əhlindən olsun ki, kimlərsə, yəni cəhənnəmə düşsünlər, etdikləri günahlara və yaxud da dinlən, sünnədən yayıldıqları miqdarda və sonra isə Allah s.ə.q. rəhməti ilə onlar ə, yenidən cənnətdə salınsın. Həmçinin hədqiqdə səhabələrin elmə, həmçinin kəraməsəmin sünnəsində həris olmalarına dəalət vardır. O zaman ki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm dilindən çıxardı ki, Yahudilər, Yahudilər 71, Xristianlar 72, müsəlmanlar 73 firqəyə bölünüb. Onların 72-si cəhannəmdir, yalnız biri cənnətlidir. Vaxt vermədilər. Zaman ötürmədilər. Həmen sordular, o hansı firqətdir? Yəni haqqa, cənnətə aparan yollara həris idilər. Müsəlman gəyik bel olsun. Müsəlman kəs gərək səhabələrin əxlaqı ilə tərbiyələnsin haqq olan bir şey görən kimi və yaxud da ona aparan yolları bilən kimi onu araşdırsın, arasın və ondan möhkə, möhkəm sıx yapışsın və batil olan bir şey görən kimi onu öyrənsin ki, ondan aralansın onu öyrənsin ki, onu tərk etsin yəni cənnətin yollarından yapışsın və cəhənnəmə aparan yollardan çəkinsin Həmsin hədistə açıq ailəndə vardır ki, kim əgər Peyğəmbər s.ə.v. nə qədər yapışarsa, o qədər cənnətə gedən yoldan möhkəm yapışmış olar. Və kim əgər nə qədər tərk edərsə, o qədər də cənnətə gedən yoldan uzaqlaşmış olar. O qədər də cənnətə gedən yoldan uzaqlaşmış olar. Çünki əslində, bütün həmin 72 filqə, yerdə edilən 72 filqə, müsəlmanlardandırlar. Lakin etdikləri asiliklərə görə, Və yaxud da sünnənin tərk etdişlərinə görə onlar cənnətdən, cənnətə birbaşa aparan yollardan uzaqlaşıblar. Və biz onların hamıs haqqında eytiqat edirik ki, inşallah Allah subhanəsələ onların da tövbid əhlini zaman gələcək ki, bağışlayacaq və cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə salacaq. Lakin onlar sünnədən yayındıqlarına görə Peygamber səhəməl və şəhabələrinin yolundan yayındıqlarına görə Tələk, Amin, cehennemle cezalandırılacaklar. Allah səbələləsələr, bizi ve bütün samanlar korusun. Buyurur Hıfzəullah İqləmu enəl vəid bin nər alə səril ıfıraq leysə ma'nə zəlikə ennəhum kulluhun mükhəllədun fil nər vələkin mən xalafa amma jəbihi Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu sallam və amma kənə aleyhih əl Bu və əshəbühü fəinnəmə ən yəkuna xilafuhu mucibən lirriddə. Buyurur Həfzəhullah. Bilin ki, cəhənnəmlən müjdələnməkən, yəni o 72 firkənin cəhənnəmlən müjdələnməsi, o demək deyil ki, onlar əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqlar. Lakin, Onlar nə qədər ki, Peyğəmbəl Səhəminin sünnəsindən yayınıblar, nə qədər ki, səhabələrin yoluna yayınıblar, yayındıqlarına görə də onlara cəhənnəm vəd olunub. Əgər insan tam şəkildə Peyğəmbəl Səhəminin sünnəsindən yayınarsa, artıq onun İslamdan çıxması vacib olar. Yəni, İslamdan çıxmış və cəhənnəm ona vacib olar. Fəhədə yəkunu mükhallifən finnər Bu halda həmin kəs Cəhənnəmdə əbəd olaraq qalar Və mən kənə mükhələfətə cüziyyə Əgər kimsə kamil şəkildə müəyyən qədər Pəgəmər s.ə.və sünnəsi mühəlif olarsa Və kənə bəqiyən ələl-i -islam, O İslamda qalar, İslam dində qalar Və huvə mütəvəqidun binləh O da Cəhənnəmlə qorxudulmuşdur Cəhənnə Və yurcə, mə yurcə əlmüvəxidun məlxuruc minnər. Və həmçin onların da, bütün tövhid əhlinin cəhənnəmi çıxacağı kimi, onların da cəhənnəmi çıxacağı arzu olunur. Yəni, inşallah o kəslər tövhid əhlindən olub cəhənnəmə düşən kəslər, müəyyən müddətdən sonra cəhənnəmdən çıxacaqlar. Limətəbətə fi əhadid-i şəfə. ki, Çox xədislərdə, şəfai tədislərində bu, sabit olmuşdur. Şəfai tədislərini bilirsiniz. Şəfai tədislərində e, bir çox xədislərdə fəyəməsəm buyurmuşdur ki, müsəlmanlarda antövid əhlindən olan insanlar cəhənnəmə düşüb, günahları yulduqdan sonra e, fəyəməsələrin şəfati ilə, şəfaiçilərin şəfati ilə, şey fəyəmə, e, Allah subhanaların şəfati ilə cəhənnəmdən çıxacaqlar. Hətta qəlbində Zərrə qədər Allaha iman olan kəs, zərrə qədər qəlbində iman olan kəs cəhənnəmdə qalmayacaq. Hətta heç bir xeyri əməl görməsə belə, şəhadət kəlməsindən başqa, heç bir xeyri əməl, xeyri əməl görməsə belə, qəlbində zərrə qədər Allaha iman olan kəs cəhənnəmdə qalmayacaq. Necə ki, bu bir çox sahih hədislərdə variz olmuşdur. Bundan sonra şəx bir sual qoyur ortaya. Ləkin məzləmən, əl-ləzi şəbqa e, hədə şəxs finnəyət, bu kəsin, yəni cəhənnəmə düşən insanın cəhənnəmdə nə müddət qalacaq? Nə qədər zamandan sonra Allah Allah onları cəhənnəmdən çıxaracaq? Bu haqda bizə heç bir açıq, aidin dəli gəlməmişdir. Yəni, tövhid əhlindən cəhənnəmə düşənlər, asi müsəlmanlar cəhənnəmdə nə müddət qalacaqları, Hansı müddətdən sonra Allah-ı sp. onları bağışlayaraq, onları cəhənnindən çıxaracaqları bu haqda bir şey varid olmamışlar. Lakin bizə başqa bir çox dəlillər varid olmuşdur. İlk cənnətə girənlərlə, onlardan sonra girənlərin arasında 40 il müddət olması, həmçinin 500 il müddət olması haqqında hədislər varid olmuşdur. Fəyəməsələn bir hədisində buyurur. İnnə füqarai mühəzirin yedəxulünə cennətə qablə əğniyəihim bi kəmsi miəti sənə. Mühazirlərin kasıbları varlı müsəlmanlardan 500 il öncə cennətə girecəklər. Bu insanların hamısı birbaşa cennətə girənlərdir. Heç biri gəncəhənnəmlik yani deyil. 500 il öncə girendir, 500 il sonra girendir. Fikir verin. Cəhənnəmi görmədən, daha doğrusu cəhənnəmə girmədən, birbaşa cənnətə girmələri arasında 500 il məsafə var, vaxt var. O zaman düşünün ki, o cəhənnə, cəhənnəmə üçün çıxacaqların nə qədər məsafəsi var. Allah-Allah bizlər qorusun. Yani ona görə insan gələk var qüvvəsi ilə sünnədən yapışmana çalışsan. Həl bir şeydə, hətta ən kiçik saydığı bir şeydə, sünnədə kiçik, heç bir şey yoxdur, İslamda kiçik heç nə yoxdur. İnsan gərək hər bir şeydə, hətta kiçik saydığı şeylərdə belə sünnədən yapışmağa çalışsan. Və düşünsün ki, həmin cəhənnəmdə qalacağı bir anın şiddəti nə qədərdir? ki 500 il və yaxud da 500 illər. Yaxşı olar ki, sualları ə, sonda verəz, lakin ə, bu suala yəni cavab edək sonra, bundan sonraki sualları yəni dərsin sonunda versək daha yaxşı olar e, cəhənnəmin demək istəyirsən yəqin ki cəhənnəm əbədidir necə ki cənnət əbədidir Allah subhanət cənnəti və cəhənnəmi yaradır və hər birinə əbədiyyət verib hər biri sonsuzdur ona görə e, bu haqda deyilən bütün məlumatlar hamısı uydurmadır cəhənnəmin fani olması Yəni e, uydurma hədislər var ki, zaman gələcək ki, Cəhənnəmin qapıları say va qalacaq, içində heç kəs olmayacaq. Hamısı uydurma hədislərdir. Lakin Quran və sünnə, Quran və sahih sünnə dəlalet edir, e, Cəhənnəmin cənnət kimi əbədi olmasına. Və bunu bəzi zətat olan firqələr özlərinə çıxış yolu kimi götürüblər ki, yəni heç bir kəs Cəhənnəmdə qalmayacaq. Əgər kimsə Cəhənnəmdə qalmayacaqsa, o zaman kafirin kəfir imsalmanın fərqi nə oldu ki? Yəni insanın iman gətirməsi ilə kimisə küfr etməsi və yaxud da İslamə qarşı döyüşməsi arasında fərq nə oldu axı? Bir zaman o da gəyib cənnəti düşəcəksə. Buyurur Həfzəhullah bundan sonra Fəhəulə illəzina yəncuna minən nər Və icəvvizuna sira Qəmə zannukə bə'də həvə bimən yədxülün nərə Bəhə də şeyx buyurur ki sənin düşün, fikirləş ki o kəsler ki sirat köprüsünü keçəndə ləngiyəcək, gecikəcəklər. O kəsler ki cənnətə girəndə bir-birinin arasında məsafə olacaq. Sən nə düşünürsə o kəslər haqqında ki onlar cəhənnəmə girib sonra çıxacaqlar. Yəni o müddət haqqında nə düşünürsən? Doğrudur, bizim əlimizdə heç bir dəlil sübut yoxdur ki o müddət nə qədərdir. Lakin bu hədislər bəyan ki o müddət az müddət deyil. Həm müddət Az müddət deyil. Və cəhənnəmin az müddəti belə şiddətlidir. Cəhənnəmin bilir ki, dünyanın ən şiddətli istisi cəhənnəmin istisinin 70-də birinə bərabərdir. Cəhənnəmin istisi dünyanın ən şiddətlisindən 70 dəfə şiddətlidir. Bu dünyada sən bir an belə əlvi odun cəhərinə tuta bilmirsənsə, düşün cəhənnəmin istisi haqqında Allah korusun. Bundan sonra buyurur Həfzəhullah Mələzi yədullə aleyhi qəvluhu Nəssünnə lüzumul cəma'a Həyəməsəmin yani sünnəsindəndir ki Cəmaatla ol, insan cəmaatla olsun Cəmaatla olmaqsa Həyəməsəmin yani sünnəsindən sözünü Nədə aləyət edirik Bu sözü Bu söz haradan götürülüb Və buna cavab olaraq buyurur Yüşür müəllif rəhməhullah Bi hədə ilə əmə Mən iqtəqədə Al-quruj Alə vələti l və məqsud bir cəmiyyət de cəmiyyətli Müslümin. Ee, İmam Bərbəhər Rəhməhullah Peyyəməsəmin sünnəsindəndir ki, cəmaatla olmaq sözü ilə müsəlman cəmatını, müsəlman cəmatı ilə olmaq və müsəlmanların əmrinə, yəni ölkə başısına, hükümdarına, sultanına tabi olmaq məsələsini e, qəst edir. Və onlara qarşı çıxmamağı e, e, qəst edir. Buyurur e, Həbsəhullah Ələdi Ələdiinə yəkununə təhtə vilayətin vahidə O kəslər ki, bir vilayət, bir hök hökumət, bir hökumdar əli altındadırlar. Bu, onlara aiddir. Yəni, hər kəs öz başçısına tabi olmalıdır. Fəinləhu idə rəə cəvazil xuruj ələ vilatil umurul müslimin Qad Əgər kim müsəlmanların əmirinə, yəni hükümdarına qarşı çıxmağı icazəli görərsə, o artıq müsəlmanların cəmatını, həmçinin Fəhamət Səmin sünnəsindən parçalanmış olar, Fəhamət Səmin sünnəsindən ayrılmış olar, həmçinin müsəlmanların cəmatından ayrılmış olar. Və bunu haqqında, necək hədislərdə varid olur, buyurur, rəhməhullah və xələ rəbqatil İslam min uluğe və həmin kəs İslam boyunduğunu boynundan çıxarmış olar. Həm müşəmləmlərin cəmaatına qarşı çıxmaqla, müşəmləmanın əmlə qarşı çıxmaqla, müşəmləmlərin cəmaətindən ayrılmaqla artıq İslam boyunduğunu boynundan çıxarmış olar və haqqında buyurur və kənə zalim O zəlatə düşmüş olar və özü ilə insanları zəlalətə sürükleyenlərdən olar. Və sonra Şeyx yeni bir sual qoyur. O məhiyyə rubqa. Yəni o İslam boyunduğu nə olan şeydir? الربقه هي حبل تجعل في حبال هبال sözü ərəbcədə hərfi mənası yığavi mənası kəndir ip deməkdir və iplər toplusudur ki bir yerə toplanaraq bir şey bağlamağa heyvanı və s. bağlamağa istifadə olunur. İdən fa aqidatu l-islam u Deyə bir mənzilət edirib da. Və İslam dininin bu boyunduruq adlandırılması o, e, buradan götürülür. İslam əqidəsi və müsəlmanların birliyi həmin kəndir, həmin ip kimidir. Yəni, məsəl, misal çəkərək onu ipə bənzətmişdir. Müsəlmanlar sanki bu ip ilə bir-birinə bağlanırlar. Necə ki, bu iplər e, toplaşaraq e, heyvanı qəsərə bağlayırlar, İslam əqidəsi də müsəlmanları bir yerə bağlayıb, bir cemaat edib. Ona görə, yəni İslam boyunduruğu adlandırıb, pəyyənmələsəm, bunu. Bu əqidəni, həmçin cəmaatı, pəyyənmələsəm, İslam boyunduruğu adlandırıb. Niyə? Çünki bu əqidə müsəlmanları bir cəmaat edir, bir yerə topluyor, bir yerə bağlayır və bu bağlıqdan ayrılmağa qoymur. Əgər kimsə cəmaatı tərk edərsə və əmrə qarşı çıxarsa artıq nə olmuş olaraq? Həmin boyunduruqdan kənara çıxmış olar. Həm boyunduruqdan kənara çıxmış olar. Və bunu haqqında dəlillər fəzilət hesabsızdır. Və dəlilləri üç qismə ayırmaq olar. Qulandan olan dəlillər, sünnədən olan dəlillər və həmçinin icmanın dəlil icma e, icmadan olan dəlillər. Yəni Cəmaatın parçalanmasının Həmçinin əmrə qarşı çıxmağın Haram olması haqqında olan dəllər Həm Qurandan, həm sünnədən Həm də icma ilə varid olmuştur Birinci Qurandan dəlliləri gəlincə Allah s.a.v Quranda buyurur Yə əyyuhəlləzina əmənu Ati'u Allah və ati'u ar-rasul Və ulu əmri minkum Nisə surəsi 59-cu ayə Ağızda buyurur Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin Onun <gülüyor> rəsuluna itaət edin Və həmçinin sizlərdən olan əmir sahiblərinə itaət edin. Və əmir sahiblərinin təfsirində bilirsiniz ki, əkşər alimlərin təfsiri ilə əmir sahibləri alimlər və hökum sahibləridir. Yəni, həm alimlər, həm də ölkə başçılardır. Hı -hı. Nisa surəsinin 59-cu ayəsi Fələmmə qaranə qülləmr və əvcəbə taətuhum mətaəti Və rəsul. Yəni, əmirlərə, hökum sahiblərinə itaət ita etməyin vacibliyi haradan görünür? Allah S.A. özünə itaət etməklə, öz rəsuluna itaət etməklə yanaşı gətirdi əmir sahiblərinə itaət etməyi. Yəni, Allah S.A. özünə itaət etməyə bərabər etdi əmir sahiblərinə itaət etməyi. Və ayədən açıq ayədən görünür ki, kim əgər əmir sahiblərinə itaət etməzsə, o, Allaha itaət etmiş olmaz. Və həmçinin Allahın Rəsuluna ona olan səlavət və salam etmiş olmaz Allah və Rəsuluna itaatdən çıxmış sayılır. Ona görə əmr sahibi övlərinə etmək bu açıq ayələ açıq aydın ə, vacib olduğu bəyan olunmuşdur. Bundan başqa ayələrdə isə birbaşa olmasa da dolayı yolla dəllər çoxdur. Allah Subhanahu buyurur: "Ey əhalilə, Allahın bağına tutunun və Allahın bağına tutunun buyurur. Allahın ipindən, yəni Allahın dinindən hamılıqla bərabər yaxşın, parçalanmayın. Allah s.ə.q. öz dinindən sıx yapışmağı əmr edir və parçalanmağı qadağan edir. Nə təbii ki, din dilik nədir? Din, Quran və sünnə olmaqla bərabər e, kamil sayılır. Əgər ikisindən biri tərk olunarsa, onlar biri digəri olmadan kamil sayılmaz. Həmçə, Allah s.ə.q. buyurur, وَاَنَّ هَذَا sırat-ı müstakime فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السِّبُولَ فَتَفَرَّقِ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ buyurur Bu mənim doğru, hak, düz yolumdur. فَتَّبِعُوهُ Ona tabi olun, onunla gidin. وَلَا تَتَّبِعُ السِّبُولَ Başka yollara tabi olmayı. Fikir beyin Allah öz yolunu bir adlandırdı. Buyurdu هَذَا sırat-ı müstakime bu, mənim doğru, düzgün olan yolumdur. Sonra, yerdə qalanları isə yollar adlandırdı. Əs-subul səbid sözünün cəmidir. Yollar deməkdir. Yerdə qalan yollar isə cəmdə gətirdi, Allah s.h.a. Yəni, doğru yol birdir. Doğru yol təşdi, birdir. Lakin batil yollar isə çoxdur. Allah s.h.a. buna görə buyurur. Doğru yola, mənim doğru olma tabi olun, onunla gedin. Lakin batil olan yollara Tabi olmuyun. Bikum ən səbi, ən Əgər siz həmin basil yollara tabi olsanız, sizi haq yoldan, doğru yoldan yayındırar. Allah, Allah subhanət ikinci dəfə səbih sözünü, yəni öz yolunu təkdə qeyd etdi. <gülüyor> Allah, Allah subhanət sizə bunu tövsiyə edir, bunu vəşiyə edir ki, bəlkə Allaha təqval olasınız, Allahdan qorxasınız. Ənəm surəsinin biz 53-cü ayəsi. Baş buyurur, bu iki ayədə, son oxuduğumuz 2 ayədə Allah sultanının yolundan möhkəm yaşmağa açıq-aydın dəlillər vardır. Nədir ki, həmçinin Allah bu cəmaətdən ayrılmağın da haram olması, həmçinin cəmaətdən ayrılmağın qadağan olması da vardır. Altı buyurur, "Vala tafarraqu", parçalanmayın. Həmçinin ikinci ayda Vələ qəddə bir sübul Başqa yollara tabi olmayın Deyə Allah Əmr edir e, Peyyəməsə Müslünəsində gəlincə Peyyəməsə Müslünəsində gəlincə Dəlillər səsis hesabsızdır Bunlardan Hədif İbnəbbəs Radiyallahu anhümə İbnəbbəs radiyallahu anhın buyurulur Mən aminkum Menə rəbi amirə heç bir şeyən yəcəhuhu kəlişbir alə fe inəhu İbn Abbas Allah ondan razı olsun buyurur sizlərdən kim öz əmrində ikrah etdiyi xoşuna gəlmədiyi bir şey görərsə o zaman səbir etsin Məsələn, i̇lk əmr oldu səvr etmək. Buyurmadı gedin ona qarşı çıxın. Buyur, buyurmadı onun eyvlərini insanlara yayın. Hətta ona tövsiyə etməkdən öncə buyurdu nə? Səvr edin. Sizlərdən kim öz əmrində sevmədiyi, xoşlamadığı, təbii ki burada insanın şəxsi mənafiyyə görə sevmədiyi yox, qəst olur nə? Dini məsələlər olaraq, xoşlamadığı bir şey görərsə, məsələn, əmr etdi, səvr edin. Bundan sonra buyurur, فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَعَىٰ اشِبْرَن Kim əgər cəmaatdan bir qarış ayrılsa və ölsə, فَمَاةَ مَاةَ مَاةَ مَتِسَى Cəhliyyə. Artıq o, cahil kimi ölmüş olar. Artıq o, cahil kimi ölmüş olar. Hədsi İmam Bukhari, rəhməhullah rəvayət edir. Hədsin başqa rəvayətində isə buyurulur, فَاقَدْ خَلَى رِبْقَةِ الْإِس Əgər kim bu halda ölərsə, İslam boyunduruğunu başından çıxararaq ölmüş olar. Kim əgər cəmaatdan bir qarış aralansa, artıq İslam boyunduruğunu başından çıxarmış olar. Və kədərəkə, mərəvə Bukhari və muslimi hədifi Ubadə ibn-i Samid radiyallaha ənhu qal Bəyə'nə Rasulullah s.a.v. Ələ səmi vətta'a fi əsrin və yusur <gülüyor> və mənşatın və məkrah وَأَلَّا نَنْزَعَ نَنْزَعَ الْأَمْرِ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْ قُفْرًا وَوَاحًا مَا كُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَمْ Ubadah ibn-i Samit'dən Bukhara Müslümini rəva etdiyi hədistəcə -e buyurulur Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə beyyət etdik eşitməyi eşitib əməl etməyi eşlib qəbul etməyə və həmçinin itayət etməyə kəsininlik vaxtlarda da asan vaxtlarda da kəsin hallarda da asan hallarda da xoşladığımız halda da xoşlamaqdığımız halda da və sonra buyurur əllən nünəcə ələmr və əmirlərlə əmir sahibləri ilə çəkişməyək yəni onlara qarşı çıxməyək yalnız bir haldan başqa. Yəni beyət edib ki, əmir sahiblərinə qarşı çıxmayaq, yalnız bir haldan başqa. Və həmin halın bey məsəl şəhflərini buyurur, buyurur. Antəru kufran biwahal ma'akum minəllahi fīhi burhān. Antəru görərsiniz. Şəhfləri sayın. Birinci görmək. Yəni eşitdim, zənn etdim, filan ki, mənə belə gəldi yox. Görərsiniz, yəni açıq-aydın görməyə dəvət edir. Kufran, küfr olsun. Əə yəni, küfr o şeylərdir ki, artıq onun İslam, İslam e, insan İslamdan çıxır. Bu məsələdə qeyd olunan küfür o məsələlərdir ki, insan İslamdan həmin əməllə çıxır. Artıq şək şübhəli məsələlər olmasın. Açıq-aydın küfür olsun. Çünki həccin davamı beyan etsən buyurur, "Devahen". Devahen yəni açıq-aydın. Açıq-aydın küfür. açıq-aydın İslamdan çıxaran məsələ olsun. Açıq-aydın Həmçinin, yəni, ixtilaflı məsələləri olmasın çünki. Çünki olsun ki, filan şey sənə görə küfürdür, başqa birisinə görə yox. Bir alimə görə belədir, digər alimə görə yox. Lakin açıq aydın küfür olsun və sonra Fəyəməsən buyurur Məəkum minə Allah fihburhəm. Həmin məsələ Allah yanında sənin dəlini olsun. Allahdan sənin dəlini olsun. Deməli, sən görməlisən, zəllini məsələ olmamalıdır. Və yaxud da filan təst deyib, ona görə mən Açıq-aydın küfr olmalıdı və həmçinin Allahdan fəlin dəlil olmalıdır. Dəlilər artıq yəni kiçik e, adi məsələlər kimi filankəs dedi, filan şeyxin sözü və s. kimi yox, sənin Allahdan dəlil olmalıdır ki, onun etdiyi küfrün küfr olmasına, onun etdiyi küfrün küfr olmasına. Bu haldan başqa yerdə qalan hallarda əmr sahiblərinə, əmrəhlinə qarşı çıxmağı, dəyməsəsəm Qadaghan buyurur, İbn-i İbn-i Şamir Biz Peyyəməl-i Şamirət etdik ki əmrə qarşı çıxmaya Hədsi dedik ki Buhari və Muslim rəvəyət edir Qarqaca ibn-i Kulləbinin Hədsi əmrəyət edir ki, Hədsi əmrəyət edir ki, Mən əfəkum və Mən ətəkum və əmrkum cəm'um ələrə cünün vahid müridə ən yəşuqqa əsakum və yufərriq kəlimətəkum fədribu ınqəhu kəinəm mənkən Siz cəmat olub və bir kişinin bir insanın başçılığı altında olduğunuz halda bir kəs gəlsə sizi parçalamağa çalışda o zaman Onun boynunu vurun. Hər kəs, e, yəni onun kimliyindən asılı olmayan. Hər kəs istərsə olsun, onun boynunu vurun. Hədistə açıq aydın dəvələt vardır nəyə? Müsələmanların cəmatı parçalayan kəsin haram işlə məşğul olmasına, çünki bəyəməsəm onun boynunun vurulmasına izin verdi. Həmsin cəmatla olmağın vacibliyinə, çünki bəyəməsəm, Buyurmadır ki, o zaman siz parçalanın, bir səz ona qoşun, bir səz ona, və yaxud da ona yol verin ki, siz parçalasın. Yox, fəyəməsən buyurdu ki, onun kimliyinə aslı olmayıq, boynunu vurun. Həmşinin İmam Əhməd rəhməhullahın öz müstəndə rəvak etdiyi hədistlə fəyəməsən buyurur, İnnə Allaha əmərə bin Zəkəriyyə bi xəmsi kəlimətin Ən yəmələ bihin Allah subhanət Zəkəriyə oğlu Yəhiyaya beş kəlmə əmr etmişdir ki, onlara əməl etsin. Və ən yəmrə bəni İsrail və ən yəmələ bihin. Əmr etmişdir ki, o beş kəlməni onlara əməl etsin və onu bəni İsrailə öyrətsin ki, onlar da, yəni bəni İsrail də həmin kəlmələrlə əməl etsinlər. Və sonunda fəyəməsən buyurur, və ənə əmurukum bi xəmsi Allahu əmərəni bihin və mən sizə 5 şeyi əmr edirəm hansı ki Allah-ı onları mənə əmr etmişdir və bundan sonra fəhimələm həmin 5 kəlbəni sadayıq buyurur əmurukum bi cəma'ə sizə cəmaatla olmağı əmr edirəm və səmiq həmsəyi eşitib qəbul etməyi eşitib itaət etməyi buyururam və ta'ə Həmçə itaət etdirdoq, yəni əmrlərə itaat etməyi buyururam. Və hijra, hicrət etməyi buyururam. Və cihad fi səbilillah, Allah yolunda cihad etməyi buyururam. Hansı beş gəlim oldu kim deyə? Hə. Cemaat olmaq, eşli bir itaatdə olmaq, eşdib qəbul etmək, üçüncü itaatdə olmaq, dördüncü cəmək. hicrət cəmək. etmək, beşinci Allah yolunda cihad etmək. Hı. Nə ki, bu kəlmələrin hər, birin, hər biri üçün, hər birin şərdinə ayrı-ayrı dayamağa vaxtımız yoxdur. Lakin e, hədisdə dəvət vardır ki, fəyəmələsəm, əmr etmişdir. Hansı ki, fəyəmələsəm, Allah əmr etmişdir. Nəyi? cemaat olmağı. Bu ümumətə cəmaatla olmağı əmr etsin. Heyinəhu, mən xaricə minəl cəməəə. Fəyəmələsəm, hədsin davamında buyurur. Fənnəmən çıxdı jəməa qədə şibrin fəqəd xəla rəqətə islam min unuq kim əgər cəmaəti tərk edərsə cəmaətdən çıxarsa bir qarış olsun belə o artıq İslam boyundurunu boynundan çıxarmış olar o zamana qədər ki qayıtsın və ya təvəb etsin əgər yəni, təvəb edənə qədər artıq islam boyunduruğunu boynundan çıxarmış olar Cemaati tərk edən kəs, cəmətdən ayrılmış insan. Və axrəca Əhməd fi Müsnəd an Əbi Zər rəziyallahu anhü an Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qald: "Mən fərqəcə cəməa şibran isləmin unuqih." İmam Əhməd Əbu Dər rəziyallahu anhunun də təmasınə rivayət edib bu hədisi ə, öz müstəndə qeyd edir və buyurur: "Əgər kim cəmətdən bir qarış olsa belə ə, ayrılsa, artıq İslam boynuğunu boynundan çıxarmış olar." və səhih, həmçinə səhih, yani İmam Bukharın səhih kitabında İbn-i Ömer radiyallahu anhətləm buyurulur, qal semihətü Resulullah səllələləsələm İbn-i Ömer radiyallahu buyurur ki, iştim fəyəməsəm böyle buyurdu, minkhala yəlen minətta'a minta'a ləqiyəlləh yəvməl qiyəmə və la hüccətə ləh kim eğer elli itaətten çəkerse yani İmam-a itaət etməkən Diyamət günü Allah ilə rastlaşar Heç bir dəlil sübutu olmaz Yəni etdiyi bu əmələ görə Heç bir hüccəti, dürhanı, dəlil sübutu olmaz Və mən mətə Və leysə fi unuqruhu beyə Mətə meytətən cəhliyyə Və kim əgər Beyətçiz ölərsə Yəni heç bir əmrə beyət etmədə ölərsə O cahil kimi ölmüş olar Və fi həciz Hüzeyfə bin Yemen Radiyallahu Ənhu Əl-ləzi fî sahihin Sahib-i Qar və Müslimdə rəvayət olmuş Zeyfə İbn-i Yaman anh, hədçindəsə buyurulur Kənən nəs yisəlunə Rasuləlləlləhu səlləmə Ənil xeyr İnsanlar Peyğəmbər səlləlləhu aleyhə səlləmdən xeyr işləri haqqında soruşardılar Və kuntu əsəluhu ən şərh Mən isə haqqında soruşardım Məhafətən ən yudrikəni Ona görə ki, qorxurdum ki birdən onunla rastlaşam. Yəni şərlə rastlaşam. ona düşməmək üçün, ondan çəkinmək üçün şər işlər haqqında soruşardım. Fə dedim, Yə Rasulullah, ey Allahın elbisi, İnnə kunnə fi, fi cəhliyyə və şərq. Dedim ki, ey Allahın elbisi, biz cahillikdə və şərq içində yaşayırdık. Fə cəəənə Allah bi hədəl qeyr və Allah əsbələ bizə bu qeyrlə gəldi. Yəni, İslam dini ilə həl həl Bu xeyirdən sonra, yəni bu böyük nemətdən sonra İslam dini bizə gəldikdən sonra şər var mı? Cavabında Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu: "Na'am, bəli." Sonra Buzeyr (r.a.) yenidən soruşur: "Bu hal hmm. ba'de zalika şerr xeyr?" Həmin şərddən sonra yenə xeyir gələcəkmi? Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Na'am, fihi daxn, bəli, lakin daxn olacaq onda. Daxn olacaq." Qultu, məddəxın. Soruşdum ki, onun dəxni nədir? Dəxın kəlməsinin lügəti mənası barəsində alinə buyurur, ə, qaraltı deməkdir. Qaraltı, yəni İslam təmizdir, paçdır, lakin şərdən sonra yenidən ikinci cəfəyir gəldiyi zaman, artıq o, öncəki vəziyyətində olmayacaq, onda bir qaraltı olacaq. Yəni, tə, ə, öncəki kamilliyindən, daha doğrusu da öncəki kimi yaşanmasından fərdli olacaq. Və buyurur Zeyf Radyalan soruşdum, O mən dəxni, onun o qaralsu dəxni nədir? Buyurdu cavabında, Əqvamun yəstənunə bi qeyri sünnəti və yəhtədunə bi qeyri hədiyi. Təəris minhum batunkir. İnsanlar olacaq ki, onlar mənim sünnətindən başqa bir sünnəti, başqa bir yol özlərinə yol seçəcək, mənim hidayət yolundan başqa bir yolu özlərinə yol seçəcəklər, Onları biləcəksən və inkar edəcəksən. Yəni, onların etdikləri əməlləri inkar edəcəksən. Hüzeyfə radiyallahu anh buyururuz. Bundan sonra soruşdum. Fəl bə'də zəlikə bə'də zəlikəl xeyr nəşşər. Bu xeyrdən sonra yeni şər olacaqmı? Qalə nəəm. Fəyəməsən buyurdu. Bəli. Duatun alə əbvabı cəhənnəm. Mən əcəbəhum iləyhə qazafahu fiha. Feyemasan buyurur: "Bəli, ondan sonra yenə şəhər olacaq. Cəhənnəm qapısında oturub dəvət, ona dəvət edənlər, kimi əgər kimlər əgər onlara cavab verərsə, onların dəvətlərini qəbul edərsə, cəhənnəmə düşəcəklər." Quld Uzeyfər də buyurur: "Sövdiyim. Sema ta'muruni in adraka nidhal." "Nə əmr edirsən nə buyurursan, əgər həmin günə Mən rast gəlsem, bu hətələyələ rastlaşsam. Quyruqiyyəməsələsələm. Qal, Təlzeməl cəməə, cəməəl-müslimin və imamuhum. O zaman sen, müşəmmələrin cəmaatına ve imamlarından berəbər ol, onlarla ol, onlardan ayrılma. Qülçü, soruştum. Fəyilləm yəkun ləhum cəməətun və lə imam. Eger müşəmmələrin o zaman ne cəmaatı, ne de imamı olsa, o zaman neydim? Qal, Fəətəzi irtilikəl Qulləhə və ləv ən taadda biəsli şəcərə hətta yudraketəl və əntə alə dəlik. O zaman həmin firqələrin hamısını tərk et. Əgər müsəlmanların cəmaatı yoksa, yəni haqq üzərində olan bir cəmaat yoksa və onların imamı yoksa, o zaman o yerdə qalan bütün firqələri tərk et. Və hatta ağacın kökündən olsa belə yakış, olduğun əgide e üzərində. Sən ölən, ta ölənə gələr. <coughs> ha önə qədər və sən o doğru haq əqilənin üzərimdəsən, buyurur Peyyəməs Əsələn. Şiq şey verin, Peyyəməs öncə birinci olan zəlaləti və əsələmin dəxini, həmin qaralığı qeyd etdiyi zaman buyurmadılar ki, onlar İslamdan çıxıblar, buyurmadılar ki, onlar cəhənnəmə çalırlar. Həsin buyurdu ki, onlarla bərabər olun. Hətta sünnə... Ə, Yəni Peyyəməsəmin sünnəsi ilə getməsələr də, Peyyəməsəmin izahət edə müəyyən məsələlərə getməsələr də, Peyyəməsəmin demədi ki, onları cəhənnəmə atırlar insanları. Həkin buyurur ki, onları tanıyacaqsan və inkar edəcəksən. Bu ədrin şəhrində şeyh buyurur, Qaləxəsibni Həcər filfət və zədə fi əsvad təsməq və tuti və in daraba zahraka və aldı rəhməhullah bu hədisin başqa bir rəvsini rivayətini e, gətirir Əsvad cəmanın rəvaisi və buyurur e, Əsvad cəman rəziyallahu öz rəvayətində buyurur ki e, eşit itayət et hətta sənin kürəyivə vursa və malını əlinə alsa belə yəni o kəslər ki Peyğəmbərsəv sünnəsi ilə getmirlər o əmrlər ki Peyğəmbərsəv sünnəsi ilə getmirlər və Peyğəmbərsəvın Hidayət yolundan, başqa bir hidayət yolunu özlərinə yoludurlar. Lakin bununla bərabər, fəyəməsəm, əmr etdi ki, eşit, itayət et, hətta sənin küləyindən vursa və mağabı əlindən alsa belə. Qal və kədə fi rivayəti Xaliz bin ə, Səbi' ində təbərani. Həmçinin Xaliz bin Səbi'nin rivayətində necə ki, təbərani bu rivayəti qeyd etmişdir, buyurulur. Fəyin rəeytə ən rəyətə ilahı xalifətən təlzəmə və in darəb zəhrəkə in və illəm yəkun ilahı xalifə səhrəb və bura vaizə buyurur ki təəmmüs əsləm əgər görsən ki Allahın yer üzərində imamı var, xəlifəsi var, hökümdarı var, o zaman həmin e, imama tabi ol hətta səni kürəyindən vursa belə Yəni, hətta səni döysə belə, sənə əziyyət versə belə, əgər Allahın yer üzərində xəlisəsi olmasa, o zaman qaç. Yəni, yerdə qalan firqələrin hamısından qaç. Yəni, əgər haqq olan cəmaat yoxdursa, o zaman yerdə qalan firqələrə tabi olmaq. Bundan başqa da hədislər sadəsiz hesabsızdır. Lakin, şeyh rəhməhullah burada bir şey hədisi qeyd etməklə kifayətlənir. Çünki, əsas məqsədə bu hədislər dəlat edir və bu məqsəd də Ənəhu lə yəcüzü xuruc alə iməm İmama qarşı çıxmaq olmaz, haramdır və üçüncü qisim dəlillərsə icma dəlillərdir yəni əhl-i icmasıdır ki vaxta buyurur və qad əcmə əhl əlim min əhl-i sünəh və cəməə və muttəbinəl ətə alə ənnəhu lə yəcüzü xuruc alə vülat-i əmir sowan kan ehli adl ou jor buyurur rahmehullah hasehullah buyur elim ehlinul əl cemalun elim ehli həmçinin təmasən sünnəti ilə hədisləri gələn gələn ilm ehli alimlər buyurmuşdurlar ki imama və şeyxanların əmrinə qarşı çıxmaq olmaz hətta ədalətli və ya ədalətsiz olsa belə, adil və ya qeyri-adil olsa belə ona qarşı çıxmaq olmaz. İnşallah, ə, yəni bu üç dəlildən ə, sonrasını davamlı, yəni bu 3-cü dəlilinin buna aid icmanın dəlilləri və şərhə bu axdax gələn dərsimizdə Allah subhanə və davam edəcəyik. سبحان الله وبحمده اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب